22. Szabó János addig téblábolt a lakásuk előszobájában, ameddig a felesége is ott időzött. Amikor az asszony visszament a szobába, akkor lerúgta lábáról az utcai cipőt. A cipőfűzőt nem oldotta ki, le sem hajolt, hanem állva lábbal piszkálta, taszigálta le jóócskán kitaposott cipőjét. Erről a rossz szokásáról Szabóné nem tudta leszoktatni. Bent a szobában kellemes meleg volt. Szabóni az ablak közelében zoknit stoppolt. Takarékos lévén jobban szerette a természetes fényt, amit ráadásul ingyen sugárzott a napocska. Volt még egy nagy előnye ennek a helynek. Szabónénak elegendő volt ültében egy csöppet kihúznia magát, már is láthatta, mi történik lent a Lapály utcában. Szabó első kérdése azonnal tükrözte, mi foglalkoztatja leginkább. Mi újság, mama? Laci? Ma egész normálisan viselkedett. De azért látom rajta, hogy napról napra nehezebben indul a garázsba. Pedig én azt hittem, hogy az idő múlásával felenged benne a görcs papa. Majd, ha lezáródik az ügye, így lesz. Telefonon senki sem keresett? Ismerős vagy ismeretlen? – kérdezett vissza Szabóni. – Ismeretlen. Ha arra a telefonbetyára gondolsz, akinek szeretnél beolvasni, az még nem keresett. Szabóni sóhajtott. Várta a hatást, Szabó gondolatai azonban a telefonbetyár körül keringtek, s azon tűnődött, vajon ki lehet ez az ember, és miért haragszik rá név várt még egy ideig, de amikor Szabó a népszabadsággal a kezében belehuppant a fotelbe, s nyúlt a papundekliből készített szemüvegtok felé, nem bírta tovább. Voltam bandiéknál. És hogy vannak? Kiderült, hogy Peti már napok óta nincs otthon. Ha nem, hol van? érdeklődött Szabó teljes lelki nyugalommal. Titokban elvitte magával az anyús Szegedre a rokonaihoz. Titokban, rang rejtve, humorizálta férje. Megmondták nekünk, eltitkolták, szipogta Szabóné. De miért? Ezt érdemeljük tőlük? Szabó azon törte a fejét, miért baj, ha időnként a másik nagymamával van az unokájuk? Miért kellett volna bandééknak szólniuk? Tőlük engedét kérni. Mindezt ilyen kereken azonban nem kérdezte meg a feleségétől. Szerencsére csöngött a telefon, is, elodázhatta a válaszadást. Szép komótosan a telefonhoz csoszogott. – Szabó lakás? – érdeklődött kis torzított hangon egy férfi, mintha nagyon messziről beszélne, vagy a szája elé tartana egy zsebkendőt. Szabó ismerősnek találta. – Igen, szabó lakás. És ha még sokat szemtelenkedsz, te, te piszkos csavargó, te, te huligán, te börtöntöltelék. – De kérem! – Majd megmondom én, kivel szórakozzál, hogy vinne el a sintér. – De Szabó bácsi! – tiltakozott a férfi. – Szabó bácsi, neked a jó perecárus, akivel a burstliban komázol. Velem nekiabáljon, hallja-e? – hangzott a válasz. – Te pedig ne hívogass, úgyis rájövök arra, hogy ki vagy, sejtem én. – Ne találgassa, Megmondom a nevem. Sosem szégyeltem. Halász Ferenc vagyok. Halász! hebegte szabú. Szabúni, aki addig feszülten, figyelte a számára féloldalas szópárbajt, ilyettében lejtette az oknit meg a stoppolófát. A kedves lányának pedig mondja meg, hogy ebben a büdös életben nem megyek maguk felé, még a környékükre sem, nemhogy látogatóba, kiáltotta a felháborodott férfi, és lecsapta a telefont. Szabó is letette a kagylót. Ált, meretten a készülék mellett, mint egy sóbálvány, aztán ezt motyogta. – Jól elintéztem, adtam a telefonbettyárnak. Alaposan megmondtad neki a magadét, alaposan, tett rá egy lapáttal a felesége. – De amit icutól kapsz, azt te sem fogod a kalapod mellé tűzni, János. – Icut csak emlegetni kellett, végszóra lépett a szobába. Az volt a benyomása, hogy a szülei veszekedtek, vagy olyasmiről beszéltek, ami nem tartozhat rá. Azért ez a hirtelen csönd. Illedelmesen köszönt, és utána megkérdezte. Miért vagy, dühös apukám? Kibosszantott fel? Papa, mondd el, hogy mi történt, noszogatta szabóni. Szabónak nem akarodzott icut tájékoztatni melléfogásáról. Családi problémák esetében gyakran halogatta a soros lépést. Hát, ha megoldódik, minden magától. Icu kezében észrevette egy borítékfélét. Reménykedve megkérdezte: Icukám, mit szorongatsz a kezedben? Ja, ez? csivitelt a lány. Tessék, kapu, a Lacie. összefutottam a postással, ide adta nekem. Szabúni izgatottan fölpattant. Lacié, mi az, papa? Szabó nem sokáig késett a válaszszal. – Ahogy elnézem a borítékot, idézés lehet benne a közlekedés rendészetre. – Bontsd fel! – javasolta icu. Szabó kíváncsisága ellenére sem tette meg azt, amire a lánya bíztatta. Nem szokta mások levelét felbontani, ehelyett röviden elmondta a lányának, hogy ő miket mondott halászferinek, és a fiatalember cserében mit ígért. Écu zakogva kirohant és bezárkózott a szobájába. Laci szemmel láthatólag megkönnyebbült, amikor elolvasta az idézést. Legszívesebben azonnal bement volna a közlekedés rendészetre, hogy vége legyen annak a bizonytalanságnak, ahogy a napjait eltek. De erre még várnia kellett. Két napig. Nem így ízunak. Este felé kicsinosította magát, kabátba bújt és elköszönt az anyjától. Szabúné tekintete szeretettel pásztázta végig, s a keble, ahogy mondani szokás, dagatta büszkeségtől, milyen csinos formás lánya van, de ezt a megállapítást titokban tartotta. – Icukám, nem maradj el sokáig, ha igazán szeret téged a feri, akkor előbb-utóbb megkeres, te nem bántottad őt. – Jó, jó, anyukám, sietek, lehet, hogy már ott is van. És hol van az az ott? Egy presszóban, a béketárgyalásaink színhelyén. Tudod, kötöttünk egy megállapodást. Ha netán összevesztnénk, vagy történne valami, akkor ott, abban a cukrázdában találkozunk. Ezzel elviharzott. A lépcsőházban lányoktól szokatlan ügyességgel, kettesével vette a lépcsőket. A szerelmes fiatal lányok boldog önfeledtsége sugárzott belőle. Péteri Béla ijegységet mímelve ugrott félre az útjából. Szabúni, aki az ajtóból nézte lánya távozását, mosolyogva jegyezte meg. Istenki, mennyi baj van ezekkel a fiatal lányokkal? Láttam, hogy magát Péteri úr majdnem elsöpörte. Amíg az icuka söpör el engem, addig nincs baj. Csak a vak nem látja, kérem szépen, hogy ez a kislány szerelmes. Ha tévedtem, tessék kiigazítani. – Ugye, hogy nem tévedtem? – Nem, nem, Péter úr, maga remek megfigyelő, kitűnő emberismerő. – Hanem akkor a bajok akkor kezdődnek, amikor összefutunk egy triciklivel? – Egy triciklivel? – Egy triciklivel, és az sem mindegy, hogy én megyek a triciklinek, vagy a tricikli jön nekem – mondta nevetgélve. Így is, úgy is megüti magát – vélekedett Szabóné. De az egyik esetben jobban haragszom, mint a másikban, mert kérem példának okáért, ha én megyek a triciklinek, kevésbé vagyok felindult, mintha a tricikli jön nekem. Most azonban nagyon felindult vagyok. Miért? Mert az jött nekem. Egy tricikli. Nevetséges. Azt még megérteném, ha az embert előti egy motorkerékpár, vagy ne talán egy autóbusz. Jaj, Istenem, ne is beszéljen ilyesmiről. – Miért? – folytatta zavartalanul Péteri szomszéd. – Előfordul. Képzelje, azt olvastam valamelyik labban, hogy Vágner zsigát a szerelőt is elütötte a kőruton egy autóbusz. Mit szól ehhez? Szörnyű milyen vigyázatlanok ezek a sofőrök. Laszigázolta el. Péteri szája tátva maradt a csodálkozástól. Egyet nyelt, majd változatlan vehemenciával folytatta. Hihetetlen, milyen vigyázatlanok ezek a gyalogosok! Hihetetlen! De remélem nem lett semmi baja sem Lacinak. Icu legyűrte a harmadik francia krémest és küszködött a torkát szorongató érzésekkel. Fizetett és futott a busz megállóhoz, ahol az éppen érkező járműre már szép számban vártak. Megkísérelte, hogy felkapaszkodjon rá. Mert minél előbb, minél messzebbre akart jutni a cukrázda közeléből. Tessék bejjebb menni, más is szeretne felszállni, kiáltotta tőle szokatlan eréjel és méreggel. Az autóbuszból kihallatszott a kalauznő utasítása. Vigyázzunk a lépcsőn, jön a következő, azon hely lesz. A busz elindult. Icu most már az egész világra haragudott. Nagyot rúgott egy kavicsba, ahogy olykor Laci teszi a közben. A kavics érdekes módon keménynek bizonyult. Még ez is. Feri nem várta. A buszról lemaradt. A kavics kőkemény. Ki tudja, meddig keserget volna, ha egy kellemes bariton nem duruzsolta volna a fülébe. A következőn több hely lesz. Halász Ferenc hangja varázslatosan hatott. Iszu szemében nagyot fordult a világ. Egyszeriben minden szebb és jobb lett. Túláradó boldogsággal, melyet ugyan megkísérelt leplezni, de nem sikerült, fordult a fiú felé. Feri! De csak hosszas szünet után tudta folytatni. Feri! Képzeld! Már haza akartam menni. Láttam, válaszolta a fiatal ember, meglepően józanul. A szikár józan viselkedésű férfileg szívesebben magához szorította volna a lányt, s üvöltött volna bele a világba. Szeretem, szeretem, de nem mozdult. Láttad? Persze, hogy láttad. Miért nem voltál a cukrászdában? Miután apád mindennek elmondott, csak nem normálisnak. Éppen ezért kellett volna találkoznunk. Kíváncsi voltam, hogy Szabói Cuka e a megbeszélt helyre. Innen az utcáról figyeltem. És hagytál volna elmenni? Hagytad volna, hogy felszálljak a buszra? Most már igazán sajnálom, hogy eljöttem. De nem hagytalak volna. Végig mögötted jöttem, de te olyan mérges voltál, hogy észre sem vettél. Nem érezted meg, hogy a közeledben vagyok. Tette hozzá most már enyhe szemrehányással a fiú. Jó, mindent megbocsátok. Te nekem? Igen, hangzott a méltóság teljes válasz. Halász röviden elmondta Icunak a telefonbeszélgetést, melyet Szabó bácsival folytatott. Icu pedig sajnálkozva elmagyarázta, hogy az apja összetévesztette Ferit egy telefonbetyárral. A szállak kibogozása után Halász kurtán megjegyezte, hogy bánatában elvállalt egy kéthetes vidéki kiküldetést. – Engem meg sem kérdeztél? – háborgott Icu. De hiszen nem találkoztunk. – Akkor is. – Mondtam, hogy mérgenben. Ne induljunk el gyalog. – Indulhatunk, Feri, de a tények tények maradnak. Téged hamar el lehet választani tőlem. Okoskodott Icu, miközben belekarolt a fiúba. – Manapság Shakespeare sem írná meg a Rómeó és Júliát. Ebben maradtak, és szorosan összebújva mentek a Lapály utca 27 per B-ig. Ott megálltak csókolózni a kapuhajban. Palágyi Tivadar terhelő vallomását a tárgyaláson a rendőrhadnagy nem hitte el. A testes férfi, aki nemrégiben simony előtt fogadkozott, hogy alaposan eláztatja a buszsofőrt, bánta már, mint a nyolcat kölykedző kutya, hogy tanunak jelentkezett. Vallomását ezzel végezte. Akkor egy férfi jött át az úttesten, szabálytalanul ugyan, kisé szabálytalanul, mert ugye nem a kereszteződésnél ment át. Azt remélte, hogy átér a busz előtt a másik oldalra, de ez az ember, itt lacira mutatott, gázt adott, és már is megtörtént a tragédia. A rendőrhadnagy megkérdezte. Befejezte? Igen, hangzott a lakonikus válasz. Ezután azt a tanút kérdezte ki a rendőrhadnagy, aki Wagner társaságában utazott a baleset idején. A tanú ingerült volt. Szerintem szegény Zsiga már mint Wagner volt a hibás. Az üllőjú út felől jöttünk villamossal, az utolsó kocsi peronyán álltunk, még mielőtt beértünk volna a Rákóczi téréi megállóba, Zsiga észrevette, hogy a körút másik oldalán megy a felesége a fiával. Azóta tudom, hogy a Kródi Gyula utca sarkán megnyílt mézes mackóba igyekeztek. Szóval a kollégám tiltakozásom ellenére leugrott, átrohant egy másik villamos előtt, amely az üllőjút felé ment, az autóbusz pedig a villamos takarásából bukkant elő. Szerintem a buszvezető nem láthatta a kollégámot. Laci élénke helyeselt. Nem is láttam hadnagy elvtárs, csak amikor... Amikor kiugrott a villamos mögül, higgy el! A rendőr hadnagy, ahelyett, hogy rendre utasította volna a közbeszólásáért, megnyugtatta. A baleset helyszínén felvett jegyzőkönyvből, a helyszínrajzból, a tanulvallomások zöméből, hivatalosabb hangon folytatta. Megállapítható, hogy a felelősség nem önt terheli elvtárs. Ezt Palágyi már nem bírta némán némá hallgatni. Ahogy látom, feleslegesen jelentkeztem tanunak, csak a drága időmet vesztegetem, mint most is. Ön rossz mondhatnám, hamisan vádaskodott. A féknyomvizsgálatnál az is megállapítást nyert, hogy az autóbusz vezetője az esős idő és a csúszós úttest miatt kellő óvatossággal vezetett. Az útviszonyoknak megfelelően. Lezártnak tekintjük ezt az ügyet, is, erről végzést adunk ki. Laci a közlekedés rendészetről egyenesen a Pongrácuti lakótelepre sietett. Csengetésére egy nő nyitott ajtót. Bocsánat, itt laknak Wagner zsigmondék? Igen, de ő nincs itthon, súlyos baleset érte. Tudom, jártam már nála a kórházban. Sajnos nem engedtek be hozzá, a feleségével beszélhetnék. Én Póla vagyok, a húgom sajnos még nincs idehaza, de minden pillanatban megjöhet. Szabó László, mutatkozott be Laci, kicsit feszengve. Az asszonyság, aki a hugánál jóval alacsonyabb és ugyanakkor jóval súlyosabb volt, nem találta ellen szenvesnek Lacit, de azért jól megnézte magának. Csak nem, de igen. Tessék bejönni, bent is megvárhatja Angélát. A kis lakás ragyogott a tisztaságtól. Az ablakok is fényesen csillogtak, Laci fogadni mert volna rá, hogy nem rég tisztították. Ez pedig a novemberi esős, ködös időben ritkán jutott a háziasszonyi teendők sorába. Remélem, nem fog megharagudni rám a huga. Póla asszony leültette őt a lakókonyhában, hókedlira. Nem maga volt a hibás, nem akarattal tette, tudjuk. De mégis, feszengett Laci. Az asszony szükségtelennek érezte, hogy erről beszéljen. A közelben lakom, itt a telepen. A gyereknek főztem ebédet, mert Angéla délelőttös, a gyerek pedig délutános. Éppen elkerülik egymást. Nem jó ilyenkor magára hagyni egy gyereket. Szerencse, hogy itt tetszik lakni a közelben. Van, aki törődik vele. Hát igen, a bajban össze kell tartani, és mindez miért? Mert valaki nem állja meg, hogy ne igyon. A kórházban a vizsgálatoknál az is kiderült, hogy a sok italtól tönkre ment a mája. Szegény húgom. Pont egy ilyen emberhez ment feleségül. Én már rég ott hagytam volna. Laci magában feltette a kérdést. És a húga vajon miért nem hagyta ott? A válasz így is megérkezett. Makacs, szenved, de tűr mindent, csak azért, hogy a gyereknek legyen apja. Az előszobából ajtónyitás hallatszott. Angéla érkezett meg. Laci felugrott a helyéről. – Jó napot kívánok! – köszönt Laci. Angéla nem fogadta a köszönését. – Póla, te engedted be ezt a férfit? – Hát persze, téged keresett. Gondoltam, miért ne várhatna meg? – válaszolt az asszony meglepő eréjjel. Angéla Lacihoz fordult. – Mit akar itt? – – kérdezte ellenségesen. – Gondoltam, hogy amíg a férje kórházban van, kevés táppénzt kapnak. – És? – És És jön a Mikulás is. – bizonytalanodott el Laci. Van egy kis megtakarított pénzem. Azért jöttem. – Hogy megjátsza itt a jóságos Mikulás bácsit, miután elgázolta a férjemet? – De jól kieszelte. Póla megpróbálta csitítgatni a hugát. – Bocsánat, én jót akartam – ebegett Laci. – A rendőrség szerint vétlen vagyok. – Te is tudod, Angéla, hogy nem ő volt a hibás. Mit balhézol? – Angéla sírva fakadt. – Semmit sem tudok, semmit, csak azt, hogy megoperálták, és talán nem éri meg a holnapot. Ha akkor vártam volna rá még öt percig, csak öt percig. – Ne okold magad, Angéla! – Laci nem tudta, menjene vagy maradjon. Póla sem tudott, mihez kezdeni a húgával. Angéla elfordult tőlük, sírt, majd hirtelen sarkon fordult, és kiáltozni kezdett. – Menjen, menjen, látni sem akarom magát, a pénzével együtt. Azt hiszi, hogy amit tett, az pénzzel jóvá lehet tenni? Laci szégyenkezésében alig hallotta, amint bevágódott mögötte az ajtó. Mire ícó hazajött az iskolából, már a bátja is otthon volt. Ott ült a konyhaasztalnál, s étvágytalanul turkálta az ételt. Icu viszont evés közben is locsóva mesélt Szabónénak. Képzeld, anyu, a végén bevallotta, hogy órák óta lesett. Kicsoda, tette fel a világ legfölös legesebb kérdését Szabóni. Feri! A cukrázdában kétszer is bent volt, persze fogyasztott is. A felszolgálónő azt hitte, hogy bélpoklos, annyi süteményt rendelt, szégyelt csak úgy egy pohárvíz mellett üldögélni. Laci nagyon unta már hugának boldog ömlengését. – A kis mimóza, egyen meg a szívét! Milyen félénk? – Én a te helyedben milyen hallgatnék, Laci? – mondta icu. – Szabad érdeklődnöm, hogy miért? – Én a félénkséget nem emlegetném a helyedben. Lassan fizetheted az aglegény adót. Még nem volt egyetlen komoly lány ismerősöd sem. Azt te honnan tudod? Tudom. Szabóni élénke helyeselt. Igaza van icunak. Utána nézhetnél egy rendes lánynak. Vettél már motorkerékpárt, kiöltözködtél, Menne vagy a korban, fiam. Egyébként a nősemberek kiegyensúlyozottabb életet élnek, s ennek következtében jobbak az élet kilátásaik, mint az aglegényeknek, fitoktatta tudományos tájékozottságát Icu. Adjátok abba, már szédülök az állandó duruzsolástól, vagy menjek el hazúról, mérgelődött Laci. Akarjátok? Bántott valaki, fiam, mert mi nem bántottunk téged. Kis hiány gyilkosnak neveztek, valósággal kidobtak, ti pedig a házasodással gyötörtök. Szabóni felfortyant. – Az állásodból? Ki akartak dobni? Nem tehetik meg. – Másról beszélek, mama. Az állásomat én mondom fel. Elegem van a buszvezetésből, engem ne utáljanak. – Ki utál téged? – kérdezte az anyja. – Vágneréknél voltam a tárgyalás után. Van egy kis pénzem. Gondoltam, segítségre van szükségük. – Jól tetted, Laci – kotyogott közbe a huga. De az az asszony, gyűlöl, mint ha én tehetnék a férje balesetéről. Szabó néni kötényes arkával megtörölte a szemét. Nagyon meghatódott. Sokat hallotta pozitív hősökről. Jelen esetben lacit is annak tartotta, meg Angélát is. Elképzelte a találkozásukat. Ettől lett könnyes a szeme. Ne csodálkozz rajta! Vélekedett. Felindult volt, én ismerem őt, nagyon derék teremtés. Meg tudom érteni. De engem is értsetek meg. Téged is megértünk, bátyó. Megértünk, de azért ne lépj ki, ne hagyd ott a buszt, kérlelte az anyja. Hamarosan Szabó bácsi is befutott. Felesége tálalás közben pontról-pontra beszámolt az otthoni eseményekről. Szabó viszont a gyár gondjairól mesélt. Most folyik a kongresszusi versenyértékelése, nagy az izgalom. Tudjátok, mit szeretnének megvalósítani odabent? Majd elárulod, János. Olvastam az újságban egy csepeli brigádról. Ők csinálják az új típusú pannoniákat, exportra, az Eperjesi brigád. Eddig halálizgalmas, jegyezte meg Laci. Senki sem ellenőrzi őket, még a meós pecsét is náluk van. Hónapok óta nem csináltak se lejtet, lelkesedett szabú. Ha nem ellenőrzik őket, akkor honnan lehet tudni, hogy hónapok óta nem csináltak selejtet? Gondolta Laci, de hangosan nem mondta ki. Nem akarta az apját megbántani. Ilyen brigádokat szeretnék szervezni a kis textilben. Brigádokat? Nem lesz elég kezdetnek egy, papa? Kérdezte most már felhangon a fiú. Kezdetnek, igen? De csak kezdetnek? Szabóni nem akarta, hogy vitává fajuljon a beszélgetésük, ezért közbevágott. Annyit beszélsz, hogy közben kihűl az étel? Nem baj, Margit, ma hús idegen is jó. De a karalábé főzelék? Azt vidd el, az melegen sem jó. Szabúni villámló tekintetére a házúra igencsak összehúzta magát. Jó lesz az holnapra, mondta Szabó és rákacsintott Lacira. Laci a váltás után bement a pihenőbe, rendbe szedte magát s indult kifelé. Az ajtóban Bordás Gézába, a pártitkárba ütközött. – Hová igyek szer? de van. – Megyek a központba, Géza bácsi. – Hát éppen most. – Laci elkomorodott. – Nézze, Bordás elvtárs, ez nem a maga dolga. – Nem az enyém? Hát ki az ördögi? Mit akarsz te ott a központban? Elkérem a munkakönyvemet. Érthető bordás elvtárs. – Mond, fiam, megbántottalak én valaha is, hogy így beszélsz velem. Laci elvörösödött. Lejebb vette a hangját. Soha, de soha, géza bácsi. Bordás kézen fogta a behemót férfit, és visszavitte a pihenőbe. A kollégákat egy kézmozdulattal kihessegette. Senki sem tiltakozott, szó nélkül távoztak. Bordás a támlát fogva megpörgette a széket. Ezt a mutatványát mások is megkísérelték megcsinálni, de sikertelenül. Bordás valamikor artista volt. Biztosítóháló nélkül dolgozott, amikor lezuhant a lengő trapézról. Felgyógyult, de nem maradhatott a manésban. Bal kezével többé már nem tudott rendesen fogni. Már pedig a trapézon ugyancsak meg kell markolni egymás kezét. Na halljuk, mi bánt? Kérdezte, s a széken úgy helyezkedett el, hogy Lacinak mindig a szemében nézhessen. Laci lehorgasztotta a fejét, nem válaszolt. Azt hiszed, hogy futószalagon gyártjuk az olyan kiváló gépkocsi vezetőket, mint te, hogy hagyjuk őket simán lelépni? Jön helyébe más. Ha a tesztendő után itt hagysz csapott papot, Átjáróháznak nézed a garást, kevés a fizetésed, nyilatkoz. Géza bácsi, elvesztettem a biztonságomat. Félek. Ha egy kapuhajból kiszalad egy gyerek, már nagyot fékezek. Valaki lelép a járdáról, már lassítok. És a nagykőrúton szép számmal csinálják. Indítani alig merek. Hát, ha a lépcsőről leesik valaki. És mit tegyek, ha az ajtót nem tudom becsukni? Az emberek haza akarnak jutni valahogy a munkahelyükről. És reggelente munkába akarnak menni. Lógnak a lépcsőn. És a legrosszabb. Az is van. Ha elhúzok egy villamos mellett, várom, kiugrik elém, nem bízom magamban, Géza bácsi. Értelek, teljesen megértelek. Ismerem ezt az érzést. Kérhetek tőled valamit? Hát, tessék, nyögte ki Laci. Ne dönts el hamarkodottan. Te mondtad az előbb, hogy az embereket haza kell vinni, az embereket munkába kell vinni, és kitegye. Meghátrálsz egy véletlen baleset miatt? Tudom, hogy elbizonytalanodtál, gátlásod van. Ezért én a következőt ajánlom. Még ma szerzünk neked egy beutalót valami klassz helyre. Elintézzük, hogy szabadságra menj. Utána megmondod, hogyan döntöttél. Ígérem, nem fogom vitatni a döntésedet. Áll az alkú fiam? Igen. Na, akkor csapjál a tenyerembe. Bordás kiment az épület elé, Átvágott a téren, és a szemközti presszóban megivott egy forró feketét. Úgy vélte, hogy ennyi utalmat megérdemelt magától. Szabóné ismételten megállapította, hogy ez a Wagner nép pedáns teremtés. Még a konyharuák is tiszták, vasaltak a csikó tűzhely mellett. Ettől függetlenül helytelenül tette, hogy Lacit kidobta innen. Laci csak jót akart. Véleményét nem is tartotta a véka alatt. Angéla türelmesen végighallgatta, már előzőleg is sokat gondolkozott a történteken, és érezte, hogy igazságtalan volt a fiatal emberrel szemben. Más talán el sem jött volna hozzánk, hiszen olyanok is akadnak, akik hagyják áldozatukat, és csak a saját bőrüket mentik. Mondja meg a fiának, Szabó néni, sajnálom. Azt már nem fogalmazta meg, hogy mit sajnál. Szabóni azonban értette. Inkább ide küldöm. Nem, nem, majd egyszer, most csak tessék ezt megmondani. Kár. Laci fiam nagyon a szívére vette. Emiatt a munkahelyét is ott akarja hagyni. Talán már fel is mondott. Angélát ezzel sem tudta más belátásra bírni. Ekkor szatyor méretű fekete táskájából, piros celofánokba burkolt csomagot szedett elő. Angéla felé nyújtotta. Ezt a kis ajándékot fogadja el tőlem. A gyerekének osztom. Mikulásra, Csizma, Szaloncukor, Vegyél kérem, Ferkóé. Angéla a gyereknek szánt ajándékot nem utasíthatta vissza. Megköszönte. Szabóné felállt, és már elmenőben az ajtónál eszébe jutott valami. Van tüzelőjük? Szerencsére még a tavassza megrendeltem. Szabónéni rövid habozás után úgy ítélte meg, hogy Angéla igazat mondott. Derékfájásáról is megfeledkezve, léptekkel indult a töltéstetején terpeszkedő villamos megállóhoz.